На дні кипить багато самого полум'я, Там пекло. Жебрак, страх, бредем над бітою, Тут, вгорі, при видноті, Біля краю глибини зогнем. Горе, там опинитись, Часом чую, щось, як рибальським гачком За серце тягне. Смуток песький. Двірник, ти б не пив, Бо горітимеш. Жебрак, я трохи, помірно, Простудна болість велить. Двірник гляди, Догоробцююся, став би на роботу хоч дрібну і рівненько жив Над бесідниками розкриваються здухоти вікна в школі танців І мав поголоса музика розриває вулицю завиваннями і брязкотом Видно, як інструктор танців спинивши всіх велить Ближче, відчувайте партнерів Підходить до однієї пари і стулює остаточно Так треба йти в парі Всі слухаються і липнуть хтивно Знов збісована гамірність і вереск оркестрний Пари рухаються. Двірник, ходім від видовища. Бачиться мені, щілина до огню проходить через їх вавилонство. Жебрак, а справді, чути аж сюди, вроді з огню сірчаного курить. Намара в'язневі, як недуга. Коли перегоріла під стелею лампочка високо, В'язниві ніяк не дістати, то сам з охоронник пробував замінити її, стоячи на металічній стрем'янці. Не вдалося, бо там також з арматурою стало негаразд і треба заміняти декотрі частини. Викликано монтера, спритнющого, посеред потюрмлених законозломців. Він діяв ніби магічно, вживаючи інструмент і запасні речі, принесені в ящику, обстроєному за камарцями. Додатковий наслідок його вправності склався той, що несподівано Олег повласнив підкладену змисно-наркотичну дозу, так званого ЛСД, легендарно страшливого збудника галюцинацій. Замороку доручено з приховницькою вмілістю, з якою кишенькові злодії витонченими жестами присвоюють гаманці. Подумалося, що інші мешканці камер, співчуваючи колегам з покари, хочуть облегшити їм нервову гіркоту, особливо смертникам. Або тут діє наркотична служба контрабандистів, хто привчають в'язнів до вжитку трутизни, нехай після виходу з тюрми обернуться постійними покупцями. Згадався з відвідин етнографічної виставки в музеї експонат, здрібнений до розмірів дитячого кулачка, череп з волоссям, як воєнний трофей в одного племені індіян, що знало мокротний секрет того перетвору. І також там зразки рослини, з якої добувають спричинник галюцинацій неймовірно дивних. Видивності від вжитої трутизни помалювалися з такою висвітуючою приявою, що замінили собою бачену дійсність і настали замість неї як душі і справжніші для зору. Щойно скінчилися, Олег спробував записати головну частину їх найдрібнішими літерами на аркушах, дозволених для листів. Проблеснув бравний вигляд, розділений поземно своєю незміренною побудовністю надвоє. Розмальований верх накрито аркою. Нижній обмір теж складений з двох частин, має горішні, ніби стовпи крилато і листвіно завінчені, а під ними, між нижніми, Простішими стовпами видно відкриті двері, мають над собою на округлій підставі дивовижну фігуру, багаторукавну, схожу на різногіллясту квітку, і в кінця галузок світильники, і вся вона з ознаками життя. Інша постать, теж краснофігурна, внизу зліва, з'являє образ вази з багатьма взорами, але трудно розглядіти подробиці з багатства її. Справа, посвітує вікно, немов з вінечністю там, зверху, вона перебуває в вигляді вогнутого дзеркала, насправді ж то озеро, і на дні його лежить сонце і звідти сильно освітлює речі кругом. Поставляється безліч построїн. Вони схожі почасти на готичні вежі, але набагато вищі, аж до зводів, і з'явлені в різних планах далечини і високості, хоч з однієї побудови. Замість баштного дзвона звисає отвором вниз величезна форма, нагадуючи лілею, але багатоповерхова, палає і на різні сторони світлом. В ньому видніється безмежне перехрестя, як для всього світосбору, викладене з дорогих плит бронзуватої кольоровості.